Коли сонце піднялося вище, час потягнувся повільно, як деревна смола. Петро раптом сухо закашлявся і попросив полковника води. Той знайшов каністру і напоїв зв'язаного бранця. Мені було цікаво спостерігати, як наближалися одне до одного пшеничні вуса Тараненка і чорні вуса Петра. Полковник із якимось особливим задоволенням піднімав каністру над головою співвітчизника, наче щоб примусити його робити великі до захлинання ковтки. Агов. вчасно похопився я. – На каву не вистачить. Це ж уся вода!» На обличчя полковника повернувся серйозний вираз. Він миттю забрав каністру від лиця Петра і закрутив пластмасову кришечку. Незабаром повернулася гуля і запалила багаття. А хвилин за двадцять над казанком піднялася перша пара. Полковник дістав зі свого рюкзака півлітрову алюмінієву кружку і ложку, насипав кружку меланої кави і присів біля вогнища, очікуючи, коли закипить вода. Гуля відійшла убік бік і заходилася складати свої речі назад до подвійного баула. «А чаю тебе який?» – несподівано запитав її полковник. «Це Ілонський?» «Тут усе китайське». Озирнувшись на мить, відповіла моя жінка. «Зелений є, жовтий». Полковник Тараненко кивнув і повернувся до казанка. Нарешті він налив собі в кружку окропу, кинув туди два шматки цукру рафінаду і почав гучно розколочувати все ложкою. «Товаришу полковник», – промовив я, – «може хочете з молоком?» «З молоком?» «Звідку тут молоко?» «У мене сухе, дитяче». Полковник кинув важний погляд на мої речі, розкладені поруч із порожнім рюкзаком. «Он те?» – запитав він, показуючи рукою на бляшанки дитячого харчування. Я кивнув. «Ну давай, якщо пропонуєш». Він підвівся, відкупорив одну бляшанку і всипав собі до кружки дві чи три ложки білого порошку. Щільно закривши бляшанку, полковник повернувся на свій стільчик біля багаття. Подувнув міст кружки, подивився на небо. Кава, ще була занадто гарячою, і він поставив кружку на пісок, а сам заходився глубатись у своєму брезентовому рюкзаку. зрештою дістав бежеву панамку з надписом «Ялта-86» і натягнув її на голову. «Сиділи би по своїм хатам, я би зараз в отпуск пішов». «Думаєте, я сам цю систему придумав? Це все начальство». Їм би тільки побільше вдалих операцій за мінімум бюджетних средств. А в мене путєвка в Одесу пропала, у санаторій імені Чкалова. Жарся тепер тут із вами на сонці, ще й моря нема поруч. А Каспійське запитав я. Полковник скривився і простягнув руку вниз по кружку. Я нетерпляче чекав моменту, коли буде зроблений перший ковток». Але Адидасівець Тараненко не любив гарячих напою. Він чекав, доки кава вистигне. Чекав іще зо п'ять хвилин, і тільки потому кружка нарешті наблизилася до його вуст. Я полегшено видихнув свою напругу. Залишалося дочекатися, поки він нап'ється. Важко відриваючись від блідо жовтого піску пустелі, Вітольдю Хімович Тараненко чомусь згадував хату-мазанку своєї бабусі. Федори Кирилівни Кармелюк, яку, як здавалося йому все життя ледве навіть від самого народження, всі односельці називали бабою Федорою, наче й дитинства в неї ніколи не було. Тіло полковника без поспіху возносилося, і він уже розплющив очі, які стулив десять хвилин тому через несподівано уповільнений кровообіг. Розплющив очі і насправді побачив уже далеко внизу цю хатку що стояла на околиці села в Хмельницькій області. В такій глушині, що навіть колгоспи там виникли тільки після війни. Ні, усвідомлював полковник, що не може він зараз пролітати над бабусиною хатою. По-перше, бо ще не високо піднявся, по-друге через невизначеність самого польоту і нерозуміння його причин. Міраж Подумав про хатку Вітольд Юхімович, але тут таки ще раз поглянув униз, на твердінь, яка віддалялася. Повітря на цій висоті здавалося йому солодким, і, незважаючи на сонце, що висіло вгорі, спеки він уже не відчував. Відчував тільки плутаність думок, які поводилися, наче солдати-новобранці, що досі не вишукувалися в шеренгу і не знають, як треба шикуватися. «Ша!» Прикрикнув на них подумки полковник, і вони втихомирилися, затихли. І така благодать розлилася в його душі, що він розвернувся на всі боки і зосередився на відчутті польоту. Політ тривав. Зробивши кілька рухів руками і ногами, полковник Тараненко усвідомив його реальність. А крім усього іншого, з багну, що його тіло, з притиснутим до боків руками і ногами, має значно кращі аеродинамічні якості, ніж воно ж таки з ногами на ширині плечей і руками, розведеними в боки. Прозорість повітря вражала. Він помітив якийсь маленький камінчик, завбільшки і тенісну кульку, що летів йому назустріч. Вони зближалися, і коли до кульки залишалося метри зо два три, полковник Тараненко побачив, що пролетить вона за якихось сантиметрів тридцять від його тіла. І тоді виставив Вітольдій Химович розтулену долоню на шляху кульки і зловив її. І від цього несподіваного дотику двох тіл, що летіли назустріч одне одному, повільною етерною дзиґо закрутився полковник Тараненко, стискаючи в долоні зловлений космічний предмет, схожий на тенісну кульку. Вітольда Юхимовича ще кілька разів розвернуло, відносло кудись убік, наче він танцював вальс із невидимим партнером. І нарешті рух зупинився і зависнув полковник у просторі. І тоді він підніс долоню з предметом до очей і розглядив, що ж він зловив, і навіть головою хитнув від здивування. У його долоні лежало яйце-писанка, розписане знайомим карпатським орнаментом. Тільки фарби вже пожухли, і ледве прочитувалися, видно на сонці поблякли. Не знаючи чому, але Вітольд Юхимович почав крутити яйце в руці і ще уважніше роздивлятися орнамент. Виникло бажання знайти дату, закортіло дізнатися, скільки вже років літає це яйце космосом. Але дати ніде не було. Один тільки кільцевий орнамент, у якому всі лінії і рівні, і зигзагоподібні, і ламані, сходилися, наче вічна ниточка без кінців. «Навіть якщо з останнього великодня», – подумав полковник, – «то все одно давно вже». І раптом щось чималеньке, що летіло назустріч, перевернуло його увагу. Він повернув голову і побачив людську постать, вбрану не вабищу, а в справжнісінький скафандр космонавта з шоломом на голові. Постать летіла йому назустріч повільно, значно повільніше, ніж зловлене яйце. Було щось ґрунтовне в польоті космонавта. А коли наблизився космонавт до полковника, роздивився його Вітольд Юхимович. «Старий, із рідким сивим волоссям, погано поголений, на шиї визирає з-під комбінезона сорочка-вишиванка».